Първата идея за размишление демоните. Демоните не са зли по своята природа, а по своята воля. Демоните обичат да овладяват човекът, но те още повече обичат да са скрити в него и неразличими. Защото ако човек ги различи, може да вземе вътрешни мерки и с многобройни молитви плюс други методи те ще изпуснат човека и неговата енергия. Демоните са много хитри. Те обичат да са маскирани в човека. Те обичат всички видове прикрития. Примерно, познавам много хора, които дълго време изглеждаха спокойни и дълбоко въздържани. Даже приличаха, например, на ученици. Минаха години, 5-6 години плюс-минус и изригнаха демоните. От една страна това е хубаво да видиш, че врагът е скрит. Истинският враг е отвътре. Да вземеш мерки, ако осъзнаеш за който става въпрос. Ако не, те ще продължат да работят в тебе и ще се скрият още повече, ако не си правиш полуки. Маскирани. От какво, са, от какво са съставени демоните? От изостанали древни страсти. Те обичат да носят тези страсти от милиони години. С себе си. Страстите са пра-стари създания. Те са наричани в миналото грабители. Когато човекът има силни слабости, не обикновени, а силни слабости, демоните го населяват и използват тези слабости за своите цели. Демоните са с духовни тела, от въздух и тъмнина. Разбира се, има и частичен огън. Те са нещо като ефирно-въздушни и от тънка, неуловима материя. Разбира се, любовта, мъдростта и стената различават кое е демони, кое е дяволи и кое е паднали слаби същества. Неуловима материя. Те могат да приемат всякакви форми, даже и на животни. Затова, когато влязат някой път в някои кучи, го насочат да хапи човека и някой казват кучето беше бясно. Не кучето, а то е врата, откъдето демонът е успял да го излъжи, защото иска да напада определени хора. Те имат голяма сила да проникват когато им е позволено. Демоните могат да боравят с умовете на хората, с тяхната воля, с тяхната психика и с техния глас. Те са изкусни майстори по отслабване и ограбване на човешката енергия. Примерно, ако някой път ви мъчат цяла вечер, не може да заспите какво ви препоръчам? Не мога да го обясня, но интуицията ви ще го схване. Така да се въртите, така да ви е приятно, че да ви стане толкова приятно, че не само те да се заминат, ами даже и ангелите. Не мога да го обясня, който го усети, ще го усети. Значи, когато ви е тежко, да ви е леко. Има такава заповед в, при втория учител на черното братство. Когато излезе книгата за старти тише ще види, когато ви е тежко, да ви е леко. Значи това е способност на духа и душата, не на ума. Ума няма такава способност. Така, демоните се борят с нас в полето, най-вече в полето на ума. Войната е духовна и който е без силна вяра и без силна любов към Бога изостава в своето развитие. Освен това, нашите демони са нашите собствени, вътрешни, скрити, неовладяни страсти. Те може да са малки, но малките неща може да станат големи. Затова трябва да търсим да бдим навътре в себе си това малкото и да вземем мерки, а не когато е късно. Кучетата и магаретата виждат демоните и затова кучето понякога лае, изключително силно, а магарето реве силно, защото се е приближил демон и те знаят, че демоните ограбват нещо от тях. За да не влезе демона в него и за да не го охапе, за да не охапе човекът, Кучето се старае по всякакъв начин да лая много силно за да пропъди демона и не винаги успява. А магарито, както казах като го види, реве много силно. Когато човек има силни, неразумни желания в себе си, става просто когато те са опорити. Всичко това е подготовка за обсебване. Демоните виреят в човека поради неговата собствена тъмнина. Ангелите работят в изворите, дяволите работят в водовъртежите, а демоните работят най-вече в блатата и в тежките мъртви вълнения. Когато човекът е силно критичен към света, когато не различава критика и забележка, силно критичен към света и към нещата, това е началото на постепенното демонизиране. Демоните имат особен дисбаланс на енергията и за да оцеляват те трябва задължително да крадат енергия. И ако някой път не оставя човека да спи, човек трябва да си намери методи. Било приятни книги, било приятни молитви, било занимания, в които да пренасочваме си и да се изплъзва и да й бъде по-упорит от тях. Докато накрая стане толкова силен, с толкова силна воля, че те да знаят, че не трябва да се губят в този човек времето. защото и те не обичат да се губят времето. Най-силното лекарство срещу демоните е изправянето на отношението към Бога. То трябва да е в най-лошия случай духовно и да върви към съкровенно, после към божествено и така нататък. Всеки човек, който е избрал твърдо Бога, Бог ще отдели демоните от него. И всеки, който се е отказал от Бога, ще бъде измамен от демоните. В случаят, заблужденията придобиват голяма сила. Значи, когато човек е средно заблуден, това са дяволите. Когато човек е заслепен, когато е дълбоко заблуден, това са демоните и те го водят към себе си.